Vorbirea. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni capitolul 4, versetul 6. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, versetul 11. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Proverbe, capitolul 17, versetul 27 Cuvântul este fereastra prin care privești și cunoști omul. Vorbirea dreaptă este numai aceea care arată drumul adevărului care înalță pe Dumnezeu, felul lui de a fi, în toată vremea și în orice loc. Vorbele sunt ca semințele, cele seci nu dau rod.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 Întreaga noastră ființă o cărmuim ușor dacă ne înfrânăm limba. Orice risipă de vorbe este un păcat, de aceea urmașul Domnului Isus trebuie să vegheze necurmat asupra gurii sale. Orice cuvânt al adevăratului creștin trebuie să aibă greutatea unui jurământ. Mai multe nenorociri și pagube a adus vorbirea în viața omului și a lumii întregi decât tăcerea. Când vorba e scumpă, Slujba nu este în zadar. După cum este păcat să acopere adevărul dumnezeiesc prin mulțimea vorbelor, tot așa este păcat să tași când trebuie să mărturisește adevărul cu vorba. Cine vorbește mult, greșește întotdeauna. Limba este apa care învârtește roata morii vieții, care macină grâul faptelor, să nu fie bolovan în ap. Limba fiecărui om este un foc aprins. De cine însă? De adevăr sau minciună? De iubire sau ură? De Dumnezeu sau de diavolul? Inima înnoită și curățită prin sângele Domnului Isus va face ca limba să rostească vorbe dulci și duhovnicești care aduc binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei ce le ascultă. De multe ori cărarea adevărului e acoperită cu frunzele vorbelor seci și cei ce vor să afle se rătăcesc mai mult și de aceea nu o nimerez niciodată. Trăirea noastră este motorul care dă da, având cuvântului nostru. Numai atunci vorbești bine când vorbește Hristosul din tine, credinciosule. Vorbele nu au valoare și putere decât prin sfințenia vieții. Pentru ca gura ta să rostească vorbe purtătoare de viață și lumină, trebuie să ai un izvor la un tricurat. Din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Isus. Să vorbești prin fapte, mai mult decât prin cuvânt, este felul cel mai puternic de a vorbi. Numai trăirea în Hristos dă putere și valoare vorbelor și învățăturilor pe care le dăm altora. În măsura trăirii noastre în Hristos, cuvântul pe care îl rostim va avea tot mai mult greutatea aurului adevărului. Orice vorbire care nu izvorăște din adevăr este purtătoare de moarte. Păcatul îmbolnăvește vorbirea omului. Vorbele rele sunt purtătoare de microbii diavolului. Orice cuvânt care nu conține adevărul și nu călăuzește spre Dumnezeu este stricat. Cuvintele noastre ori sunt purtătoare de har, ori purtătoare de blestem, ori călăuzitoare spre viață, ori călăuzitoare spre moarte. Stare de mijloc nu există. Vorbirea trebuie unită cu mărturisirea căci numai atunci se face lucrarea adevărată, numai atunci străpunge inima. Orice cuvânt care izvorăște din adevăr este o putere, oricine l-ar rosti. Dumnezeu prețuiește vorbele și lucrările noastre după starea inimii noastre. Vorba convinge numai atunci când este unită cu fapta. Unde e multă vorbă, e puțin adevăr. Adevărul trăiește numai în faptă. Vorbirea care nu învață pe ascultători este un monstru care mănâncă timpul. Nu poți avea idei în vorbire decât dacă mai înainte de a vorbi ai cugetat adânc. Numai vorbirea care conține idei poate să învețe cu adevărat pe ascultători. Cine nu-și ține cuvântul său nu poate ține nici cuvântul lui Dumnezeu și cine nu ține cuvântul lui Dumnezeu nu-și poate ține nici cuvântul său. Omul care nu-și ține cuvântul e ca un lem putred, nu ține greutate. Nimeni nu are încredere în cel care nu-și ține cuvântul, nici Dumnezeu, nici oamenii. Limbuții nu-și pot ținea cuvântul. Vorbele strălucesc numai când hainele unei vieți sfinte strălucesc. Cuvântul cel rostim pentru cineva sau care ni-l adresează cineva... Nu este un simplu sunet ce îl citim din dicționar, ci el este încărcat cu o nuanță pozitivă sau negativă, după cum e duhul din care vine. Sunetele, vorbele, nu reușesc întotdeauna să limpezească întru totul adevărul. Dincolo de ele este gândirea și duhul omului, care de multe ori se aud prin tăcere, printr-un gest sau printr-o lacrimă. Ca să auzi cum sună gândurile mici, Ascultă vorbele mari. Mânia face ca limba să zumble mai repede ca mintea. Cine are o limba ascuțită, își va tăia singur gâtul. Limba omului este numai la câțiva centimetri de creier, dar când ascult pe câte unul, ai impresia că se află la sute de kilometri. Uneori câinele este mai deștept decât omul, dă de din coadă și nu din limbă. Limba este găleata cu care se scoate apă din fântâna inimii. Limba este ascuțită la cei cu mintea tocită. Vorbăria poate să ascundă mai mult decât tăcerea. Nu tonul ridicat, ci hotărârea în ton impune autoritate. Cuvintele sunt lucruri mici, dar ele pot lovi tare. Niciun cuvânt nu trăiește singur. Tăcerea se aude câteodată mai departe decât vorbirea cea mai sonoră. Tăcerea este grea numai când este goală. Valurile tăcerii nu fac spumă. Zavistia și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, curvia, zavistiile, mâniile. Galaten, capitolul 5, versetele 19-20 Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări. 1 Corinten, capitolul 3, versetul 3 Zavistia este cea mai ascuțită sabia sufletului. Zavistia și pisma. Sunt șerpi cei mai veninoși care au cuibul în inima omului. Ceea ce este lepădarea de sine între virtuți, aceea este zavistia între păcate. Zavistnicul nu gândește decât la altul. Copilul cel mai iubit al satanei este zavistnicul. Zgârcenia Darurile făgăduite de voi... Să fie gata cu dârnicie, nu cu zgârcenie. 2 Corinteni capitolul 9 versetul 5. Cel neprihănit dă fără zgârcenie. Proverbe capitolul 21 versetul 26. Zgârcenia este cea mai mare risipă a bunurilor lui Dumnezeu. Ceea ce dai se păstrează, ceea ce păstrezi se risipește. Bunurile primite și păstrate numai pentru tine nu-ți pot da mângâiere, ele se învechesc, se strică și, în loc să întărească viața, o îmbolnăvesc. Zgârcitul nu poate face parte din familia celui care a dăruit tot pentru oamenii păcătoși. Cel mai sărac dintre toți săraci este zgârcitul. La sfârșitul acesta minunat, Dumnezeu să fie lăudat. De la el coboară orice dar, prin Hristosul său, izvor de har. Slăvit să fie Domnul! Sfârșitul cărții